Якби часто не падав цей картковий будиночок, мені братися за його відбудову? Чи це те, що я зараз роблю? А вже ж, доволі ймовірно, що те, що я назву відновленням віри, якщо воно трапиться, виявиться лише черговим картковим будиночком. І я не знатиму так це чи ні, доки не отримую наступний удар. Коли, скажімо, у моєму тілі виявлять смертельну хворобу, чи почнеться війна? Чи занапащу себе через якусь жахливу помилку у роботі? Але тут виникають два питання. У якому сенсі воно може бути кратковим будиночком? Тому що речі, у які я вірю, лише мара? Чи тому що я лише намарив собі в них віру? Щодо самих цих речей, то чому думки, які я мав тиждень тому, мають заслуговувати на більшу довіру, аніж кращі думки, які я маю зараз. Загалом я, звісно, в здоровійшому глозді, ніж був тоді, чому б це відшейдушним уявленням ошелешеної людини, яка казав, що це скидалось на контузію, бути особливо вартим віри? Бо в них, бажане, не видавалося дійсне? Бо, бувши такими жахливими, вони тим самим іще більше скидалися на правду? але такими ж, як і марення про втілення страхів, і мріяння про здійснення бажань. І чи були вони зовсім неприємними? Ні, певним чином вони подобалися мені. Я навіть свідомий легкого небажання сприймати протилежні думки. Усе те про космічного садиста було виловим не так думок, як ненависті. Я отримав від цього єдине задоволення, яке може отримати людина в тузі. Це задоволення від удару у відповідь. Це була просто брутальна лайка. Звичайні образи. Розказати Богові, що я про нього думав. І, звісно, як з усім лихослів'ям, те, що я думав, не означало того, що я думав насправді. Тільки те, що, на мою думку, найбільше образить його, його паство. Такі речі ніколи не промовляються без певного задоволення, це знімає тягар із душі. І на мить почуваєшся краще. Але настрій не доказ. Звісно, кішка гарчатиме, плюватиме на свого маніпулятора і кусатиме його, якщо зможе. Але справжнє питання в тому, ветеринар він чи вівісектор? Так чи інак, а її котяче лихослів'я не проливає на це світла? І я можу повірити, що він вертеринар, коли думаю про власні страждання. Мені є важче, коли думаю про страждання її. Що таке біль утрати? Як порівняти її з фізичним болем? Щоб не казали дурні, тіло може страждати у 20 разів сильніше, ніж розум. Розум завжди має певну снагу, щоб ухилитися. У найгіршому разі нестерпна думка просто повертається знову і знову, тоді як фізичний біль може бути абсолютно безперервним. Скорбота схожа на бомбардувальник, який кружляє навколо і скидає свої бомби щоразу, коли в цьому колі його проносить понад головою. Фізичний біль схожий на безперервний обстріл траншеї під час Першої світової, без паузи й на мить. Думка ніколи не буває статичною. Біль – Часто статичним її. Який же з мене закоханий, якщо я значно більше думаю про власні страждання, аніж про її? Навіть божевільний заклик «повертайся» – це все заради мене самого. Я ніколи навіть не задумувався, чи таке повернення, якби воно було можливим, було б на краще для неї. Я хочу її повернення як частину у відновленні мого минулого – чи міг би я бажати її чогось гіршого? Прийшовши одного разу через смерть повернутися, щоби згодом за якийсь час мусити знову пройти через умирання? Стефана називають первомучеником. Та хіба випадок Лазаря не був суворішим? Я починаю розуміти. Моя любов до Ге була такого ж гатунку, як і моя віра в Бога. Утім, не перебільшуватиму. Чи було щось, окрім уявленого образу у цій вірі, чи щонебудь у цій любові, крім егоїзму? Знає Бог, не я. Можливо, було трохи більше, особливо в моїй любові до Ге, але це було не те, що я думав. Обидві із них схожі до карткового будиночка. Хіба не байдуже, як змінюється моя скорбота, чи що я з нею роблю? Яка різниця, як я пам'ятаю ге, і чи пам'ятаю її взагалі? Жодна із цих альтернатив не полегшить і не посилить її минулих тортур. Її минулі тортури. Свідки я знаю, що всі її тортури минули? Раніше я ніколи не вірив, вважав це вкрай малоймовірним, що навіть найвірніша душа – Може стрибнути прямісінько в досконалість і мир у ту саму мить, що й на смерть прогарчить у горлі. Прийняти це вірування зараз було б у повному розумінні цього слова самооманою. Ге була дивовижною особистістю, чесна, світла і загартована, наче мечу душа, але не свята. Грішна жінка, одружена з грішним чоловіком, двоє ще не вилікуваних пацієнтів Бога. Я розумію, не лише потрібно висушити сльози, а треба відчистити плями, меч стане ще яскравішим. Але, о Боже, делікатно, делікатно, ти місяць за місяцем, і тиждень за тиждень ламав її тіло колесуванням, поки вона ще була в ньому. Невже цього не досить? Жахливо, щоб ідеально добрий Бог у цьому питанні навряд чи менш грізний, аніж космічний садист. Що більше ми віримо в те, що Бог завдає болю лише для стілення, то менше здатні вірити, що є сенс благати про ласку. Жорстоку людину можливо підкупити. Вона може втомитися від своєї мерзенної забави, у неї може статися тимчасовий напад милосердя, як в алкоголіків бувають напади тверезості. Але припустімо, що ви маєте справу з хірургом, чиї наміри цілком добрі. Що добріший він, і що сумлінніший, то невблаганніше різатиме. Якби він піддався на влагання, якби зупинився до завершення операції, весь біль до цього моменту був би марним. Чи може так статися, що ці крайнощі в тортурах потрібні нам. Що ж, обирайте, муки трапляються, якщо вони не потрібні, то Бога немає, або він поганий. Якщо ж Бог є і він добрий, то ці муки потрібні. Бо жодне навіть помірковане добре єство не могло б заподіяти або дозволити їх, якби вони були зайвими. У будь-якому разі нам страждати. Що люди мають на увазі, коли кажуть, я не боюся Бога, бо знаю, що Він добрий? Невже вони ніколи не бували хоча б у стоматолога? Все ж це нестерпно. А потім хтось лепече, краще б мені зазнати цього, найгіршого з цього, будь-чого із цього замість неї. Але ніхто не може сказати, наскільки серйозною є така заявка, оскільки вона нічим не підкріплена. Якби раптом таке стало можливим, тоді ми дізналися, наскільки серйозними були наші наміри. Та чи можна таке дозволити? Це було вільно єдиному, як нам кажуть, і я зрозумів, що тепер знову можу повірити, що він опосередковано зробив усе, що можна було таким способом зробити. На наш лепет він відповідає, «Ви не можете й не наважитися. Я міг і наважився». Трапилося дещо геть несподіване. Це з'явилося сьогодні вранці. З різних причин, що самі по собі геть не загадкові, мені на серці стало легше, ніж було продовж багатьох тижнів. По-перше, гадаю, я фізично відновлююся після банального виснаження. І я мав дуже втомливі, але дуже цілющі 12 годин напередодні і міцний нічний сон. А після десяти днів низькоповислого сірого неба і нерухомої теплої вогкості засяяло сонце і повів легкий вітерець. Аж раптом саме в ту мить, коли я наразі найменше тужив заге, вона згадалася мені найкраще. Це було справді щось майже краще, аніж спогад, миттєве, безсувнівне враження. Було безперебільшенням сказати, що це було немов зустріч. Але тут крилося щось таке, що спокушає вжити саме ці слова. Здавалося, ніби це відсунення смутку прибрало якийсь бар'єр. Чому ніхто мені про це й не розповідав? Як легко я міг неправильно оцінити іншого чоловіка в тій самій ситуації? Я міг би сказати, він перегорював, вже забув свою дружину. Тоді, як правда була б такою, він пам'ятає її краще саме тому, що почасти перегорював? Доконаний факт. І я вважаю, що можу логічно це пояснити. Ви не здатні добре бачити, поки ваші очі затуманені слізьми. Зазвичай ви не отримуєте того, чого хочете, якщо хочете цього надто відчайдушно. У будь-якому разі ви не зможете скористатися ним, як годиться. «Ну ж, бо поговорімо нормально!» – змушує всіх в мовчанку. «Я мушу добре виспати сьогодні!» – провокує години безсоння. Добірні напої марнуються на нічим не вгамовну спрагу. Чи ж неінтенсивність нашої туги опускає ту залізну завісу, що змушує нас почуватися так, ніби ми втуплюємося в порожнечу, коли думаємо про наших померлих? Хто просить, у всякому разі, хто канючить надто наполегливо, ті не отримають. А вже ж не отримають! І так само, можливо, з Богом. Поступово я приходив до відчуття, що ті двері більше не замкні на засув. Чи, може, це моя несамовита потреба затріснула їх перед моїм обличчям? Час, коли у вашій душі немає геть нічого, крім волання про поміч, може бути саме тим часом, коли Бог допомогти не може. Ви схожі на потопельника, який учіплюється мертвою хваткою і не дає себе витягти. Можливо, ваші знову і знову повторювані мольби заглушили для вас голос, що його ви сподівалися почути. З іншого боку, стукайте і відчинять вам. Але чи стукати означає гамселити і товкти у двері ногами на А ще кожному, хто має, додасться. Зрештою мусите мати здатність отримувати, інакше навіть усе могутність не зможе дарувати. Можливо, ваш запал тимчасово і руйнує ту здатність. Бо коли маєш справу з ним, можливі всілякі помилки. Колись давно ще до нашого одруження, геть цілий ранок, поки заходжувалась біля своїх справ, переслідува незрозуміле відчуття Бога, так би мовити, під боком вимагаючи її уваги. І, звісно, не бувши досконалою святою, вона гадала, що йтиметься, як це зазвичай буває, про якийсь неспокутуваний гріх чи марудний обов'язок. Нарешті вона здалася. Я знаю, як це відкладається на потім. І постала перед ним. Але повідомлення було таким. Я хочу тобі щось подарувати. І вона миттю поринула в радість. Мені здається, я починаю розуміти, чому скорбота нагадує тривожну невизначеність. Значна кількість намірів, які вже стали для нас звичними, втратили свій сенс. Думка за думкою, почуття за почуттям, дія за дією мали передбачати ге. Тепер їхня ціль зникла. Я за звичкою продовжую припасовувати стрілу до Тятиви, та невдовзі згадую. І вимушений опустити лук. Стількома дорогами можна дійти до думки про Ге. Отож вирушаю однією з них. Але зараз там непрохідний блокпост. Так багато доріг колись. Так багато глухих кутів тепер. Бо добра дружина вміщує в собі так багато особистостей, Тим тільки не була для мене Ге. Вона була моєю дочкою, моєю матір'ю, моєю ученицею і моєю вчителькою, моєю підданою і моєю повелитолькою. І завжди, залишаючись усім тим, також моєю вірною товаришкою, подругою, спільницею, бойовою посестрою, моєю коханкою. Але водночас усім, чим взагалі був для мене будь-який друг, в мене є добрі друзі, Можливо, навіть і чимось більшим. Якби ми ніколи не закохалися, ми б однаково завжди були разом провокуючи скандали. Це те, що я мав на увазі, коли одного разу похвалив її за чоловічі чесноти. Але вона скоро усікла це, запитавши, чи сподобалося б мені, якби мене нахвалювали за мої жіночі чесноти. Це була гарна відсіч люба. І все ж було в тобі щось від Амазонки, щось від Песілеї та Каміли. І ти разом зі мною раділа, що це було. Ти була щаслива, що я розпізнав це в тобі. Соломон називає свою наречену сестрою. Чи може жінка бути повноцінною дружиною, якщо на якусь мить у якомусь певному настрої Чоловік не відчує ледь не жагу назвати її братом. Він був надто ідеальним, щоб тривати довго. Так мені хочеться сказати про наш шлюб. Але це твердження може мати двояке значення. Може звучати похмуро і песимістично. Ніби Бог, тільки не побачивши двійко своїх створін щасливими, обірвав це «припиніть негайно». Наче він схожий на хазяйку званої вечірки з Хересом перед вечерею, яка роз'єднує двох своїх гостей, тільки, но поміж ними проявляються ознаки повноцінного діалогу. А також моє формулювання може означати – шлюб досяг належної йому досконалості, став тим, чим мав стати, тому, звісно ж, він не продовжуватиметься. Ніби Бог сказав – добре. Ви впоралися з цією вправою, я дуже задоволений. Тепер ви готові перейти до наступної. Коли ви навчилися розв'язувати квадратні рівняння і отримуєте від цього задоволення, ви не вправлятиметеся у них вічно. Вчитель поведе вас далі. Бо ми ж таки навчилися і чого досягли. Є прихований або виставлений на показ – Меч між нашими статями, доки повноцінний шлюб не примирить їх. Називати відвертість, справедливість і лицарський дух чоловічими рисами, коли бачимо їх у жінці – це наша зарозумілість. Їхня зарозумілість – характеризувати чутливість, тактовність або ніжність чоловіка як жіночність. Але ж якими бідними, викривленими уламками людства мають бути більшість простих чоловіків і жінок, щоб вважати наслідки цієї зарозумілості прийнятними. Шлюб це. Двоє разом стають повноцінними людьми. На Божий образ утворив їх. Отож, як не парадоксально, а карнавал статевої відмінності виводить нас за межі нашої статі. А тоді хтось із них умирає. І ми думаємо про це, як про обірване кохання. Мов про танець, що зупинився посеред розвою. Або про квітку із прикрозірваним цвітом. Щось уцічене, а отже позбавлено належної форми. Мені цікаво, якщо мертві, чого важко не припустити, також відчувають біля розлуки, і це може бути одним із їхніх покутних страждань. Тоді для обох закоханих, як і для всіх без винятку закоханих пар, утрата є універсальною і невіддільною частиною нашого досвіду любові. Після шлюбу вона настає так само звично, як друження йде за залицянням, або як за літом йде осінь. Це не усікання процесу, а одна з його фаз. Не обривання нашого танцю, а його наступна фігура. Нас оприявнює, виводить назовні кохана людина, поки вона тут. Тоді настає черга трагічного пана, танцю, у якому ми мусимо навчитися залишатися поза собою, попри те, що тілесну присутність коханої людини прибрану, любити саме її, а не втікати в замилування спільним минулим, чи нашою пам'яттю, чи нашою скорботою, чи полегшенням нашої печалі чи фактом власної любові. озирнувшись, бачу, як нещодавно я переймався пам'яттю про Ге і тим, наскільки фальшивою може пам'ять стати. З якоїсь причини милосердна розсудливість Бога єдине, що спадає мені на гадку. Я припинив через це хвилюватися. І що дивовижно, відколи я перестав цим перейматися, Ге, здається, зустрічає мене всюди. Зустрічає надто сильне слово, я не маю на увазі нічого навіть віддаленого, схожого на видіння чи голос, і не кажу навіть про якесь надиво-яскраве емоційне переживання в конкретний момент. Радше це якесь ненав'язливе, а потужне відчуття того, що вона, як і раніше, є чинником, на який варто зважати. На який варто зважати. Мабуть, невдала форма визначення звучить так, ніби вона була ледь не бойовою сокирою то як тоді краще сказати, чи підхоже, вагомо реальна або ж уперто реальна? Так ніби досвід сказав мені, ти, як з'ясувалося, надзвичайно радий, що Ге досі є фактом, але пам'ятай, вона однаково була б фактом, подобається тобі це чи ні. Твої подбання не враховуються. І як далеко я зайшов. Гадаю, туди ж куди якийсь удівець іншого кшталту, який зупинився, спершись на свою лопату, і сказав у відповідь на наше випитування. Дякую, нема чого нарікати. Сумую, за нею кріпко і нестерпно, але, як то кажуть, таке нам насилається, щоби випробувати нас. Ми дійшли до тієї ж точки. Він зі своєю лопатою і я, який зараз не дуже вміє купати, зі своїм інструментом. Але, звісно, потрібно сприймати «насилається», щоб випробувати нас правильно. Бог не експериментував із моєю вірою любов'ю, щоб з'ясувати їхню якість. Він уже знав. Але я не знав. У цьому судовому процесі Він змушує нас зайняти лаву підсудних, місце свідків і крісло судді одночасно. Він завжди знав, що мій храм картковий єдиний спосіб змусити мене усвідомити цей факт – розвалити цей храм. Невже так швидко можна пережити це? Але слова двозначні. Сказати, що пацієнту говтується після операції зведлення апендексу – це одне. А що говтується після ампутації ноги – зовсім інше. Після такої операції людина або помирає – або кукса загоюється, і тоді безперервний біль минає. Невдовзі пацієнт відновить сили зможе топцювати на дерев'яній нозі. Він пережив це. Але він цілком, імовірно все життя відчуватиме періодичні болі в куксі, можливо, доволі сильні, і назавжди залишиться одноногим. Навряд чи буде момент, коли він забуде про це. Купання, одягання, сідання, вставання, навіть лежання в ліжку – все буде іншим. Його спосіб життя зміниться. Усілякі задоволення і заняття, які він раніше сприймав як належне, доведеться скасувати. Обов'язки теж. Я зараз вчуся пересуватися на милицях. Можливо, невдовзі зможу отримати дерев'яний протез. Але я більше ніколи не стану знову двоногим. Утім, не можна заперечувати, що в певному сенсі я почуваюся краще. І заразом приходить певний сором і відчуття, що людина зобов'язана плекати, живити й усіляко продовжувати своє нещастя. Я читав про це в книжках, але мені ніколи не снилося, що відчую це на собі. Певен, геть цього б не схвалила. Вона порадила б мені не бути дурним, так само я цілком упевнений, зробив би Бог. Та що ж за цим стоїть? Частково без сумнів гординя. Ми хочемо довести собі, що ми коханці не масштабів. Трагічні герої, а не прості рядові у величезній армії скорботних, які гарують, витискаючи з поганої роботи все можливо. Але це ще не все пояснення. Гадаю, з цим теж плутанина – Насправді ми не хочемо, щоби скорбота з її першими муками протовжувалася і тривала. Ніхто б не хотів. Але ми прагнемо чогось іншого, частим симптомом, чого є скорбота. І тоді ми плутаємо цей симптом із самим явищем. Я вже писав, що втрата коханої людини – це не осікання подружньої любові, а один з її етапів, як медовий місяць. Ми лише хочемо добре і віддано прожити кожну фазу нашого шлюбу, зокрема й цю. Якщо боляче, а так буде точно, ми сприймаємо біль як необхідний елемент цього періоду. Ми не хочемо ховатися від нього ціною відступництва чи розлучення, удруге, вбиваючи так свого померлого. Ми були одним тілом, тепер, коли його розтягнуто на дві частини – нам не хочеться вдавати, що ми досі одне, ціле й довершене. Ми будемо й далі одружені, далі закохані, тому нам іще болітиме. Але якщо ми розуміємо себе, то зовсім не шукаємо болю заради болю. Що менше його, то краще, поки триває шлюб. І що більше радості може бути у шлюбі між померлим і живим, то краще. Краще в усіх розуміннях. Бо, як я усвідомив, безоглядна скорбота не пов'язує нас із померлими, а відкраює нас від них. Це стає дедалі зрозумілішим. Саме в моменти, коли відчуваю найменший смуток, зазвичай моє занурення в ранкову ванну є одним з таких. Гес падає мені на гадку у своїй цілковитій реальності, своїй інакшості. Не такої, як у мої найгірші хвилини. Уся у віддаленому ракурсі, уже льогіднена і осерйознена моїми стражданнями. А такою, якою вона є насправді. Це добре і збадьорливе відчуття. Я, здається, пам'ятаю, хоча зараз не можу процитувати жодної, усілякі балади, народні казки, у яких померлі кажуть нам, що наше оплакування чинить їм якусь кривду. Вони благають нас припинити. У цьому може бути значно більше глибини, ніж я вважав. Якщо так, то покоління наших дідів уже далеко збочило. Увесь весь іноді довічний ритуал скорботи, відвідування могил, дотримання річниць, залишання порожньої спальні, точнісінько такою, якою її тримали, відійшли, незгадування померлих узагалі або завжди особливим голосом, чи навіть, як це робила королева Вікторія, що вечірнє виставляння одягу померлого на вечерю – це своєрідна муміфікація. Усе це робить мертвих іще мертвішими. Чи це й було, несвідомо, їхньою метою. Тут може ховатися щось дуже примітивне. Зберегти мертвих остаточно мертвими, переконатися, що вони вже не повернуться поміж живих. Це головний клопіт дикого розуму. За будь-яку ціну змусити їх замерти. Звісно ж, такі ритуали насправді лише підкреслюють їхню мертвість. Можливо, цей результат і не надто небажаний, принаймні не завжди як вважають ритуалісти. Та не моє завдання їх судити. Усе це здогадки краще притримую язика за зубами. Для мене в будь-якому разі план дій простий: я звертатимуся до неї як найчастіше в радості, я навіть вітатиму її сміхом менше я її оплакую, то, здається, ближче я до неї. Чудовий план. На жаль, його неможливо дотримуватися. Цієї ночі знову відкрилося все пекло молодого горя. Божевільні слова, гірка образа, тріпотіння в животі, жахлива нереальність, заливання слізьми. Бо в час скорботи нічого не лишається завмерлим. Людина постійно виринає з певної фази, але та завжди повторюється, знову і знову. Все повторюється. Чи ходжу я колом, чи насмілююся сподіватися, що рухаюся по спіралі? Але якщо таки спіраль, сунуся я нею вгору чи вниз? Як часто чи назавжди? Неосяжна порожнеча дивуватиме мене цілковитою новизною і змушуватиме казати – до цього моменту я ніколи не усвідомлював свої втрати. Раз за разом відрізають ту саму ногу. Перше занурення ножа в плоть відчувається знову і знову. Кажуть, боягуз умирає багато разів. Як і кохана людина. Хіба той орел не знаходив у Прометея щоразу свіжу печінку, щоби... Побанкетувати нею. Розділ четвертий. Це четвертий і останній порожній зошит, який я знайшов у будинку. Чи майже порожній, оскільки в кінці є кілька сторінок, списаних дуже давньою арифметикою G. Я дозволюю йому обмежити мої нотатки. Я не купуватиму для них нових зошитів. Оскільки ці записи були захистом від повного краху, певним запобіжним клапаном вони принесли свою користь. Те інше, що я планував, виявилося ґрунтовним на непорозумінні. Я вважав, що зможу описати стан, скласти мапу журби. Проте журба виявилася не станом, а процесом. І їй потрібна не мапа, а історія. І якщо в якийсь досить довільний момент я не припиню цю історію писати, то немає жодної причини, чому я взагалі маю коли-небудь спинитися. Щодня можна записати щось нове. Скорбота схожа на довгу звивисту долину, де будь-який поворот може відкрити абсолютно новий краєвид. Як я вже зазначав, не з кожним вигином це трапляється. Іноді сюрприз буває протилежним. Перед вами простягається точно такий же ландшафт, який ви, здавалося, залишили далеко позаду. Саме тоді ви замислюєтеся, а чи не є ця долина траншеєю, що веде по кругу? Та насправді це не так. Є часткові рецидиви, проте послідовність неповторна. Ось, наприклад, новий етап, нова втрата. Я гуляю стільки, скільки можу, бо дурним був би лягати спати невтомлений. Сьогодні я знову відвідував улюблені місця, вирушив в одну з тих довгих піших мандрівок, що робили мене таким щасливим в пороботські часи. І цього разу обличчя природи не втратило своєї краси, а світ не був схожим, як я скаржився кілька днів тому, на зледенний район. Навпаки, Кожен обрій, кожна галявина чи купка дерев показували мені колишній варіант щастя. Моє щастя довге. Але це запрошення здалося мені жахливим. Щастя, у яке вони зазивали, було прісним. Я розумію, що не хочу повертатись туди і бути щасливим у такий спосіб. Мені страшно думати, що просто повернення взагалі можливе бо така доля здавалася б мені найгіршою з можливих. Досягти стану, коли в ретроспективі мої роки кохання і шлюбу мали б здаватися чарівним епізодом на кшталт канікул, що на короткий час перервали моє одноманітне життя і опісля незміненим повернули мене до звичного буття. І тоді це почало б здаватися нереальним, чимось настільки чужим для звичної структури моєї історії – що я майже повірив би, що це трапилось з кимось іншим. Так, ге, померла б для мене вдруге. Це ще важча втрата, ніж уперше. Що завгодно, тільки не це. Чи підозрювала ти коли небудь, Люба? Скільки забрала із собою, коли пішла? Ти позбавила мене навіть минулого, від того, що ми ніколи не поділяли. Я помилився, сказавши, що моя кукса відновлюється після болю ампутації. Я обманювався, адже в неї стільки способів боліти, що я відкриваю їх лише один по одному. І все ж є два величезні поліпшення. Тепер я знаю себе надто добре, щоб назвати їх тривалими. Звертаючись до Бога, мій розум більше не зустрічає тих замкнених дверей. Звертаючись до Ге, він більше не зустрічає ні тієї порожнечі, ні тієї всієї метушливості навколо її уявленого образу. Деякою мірою мої нотатки показують цей процес, але не настільки, як я сподівався. Можливо, обидві зміни справді не піддавалися на спостереження. Не було раптового, разючого, емоційного переходу. Це як нагрівання кімнати чи надходження денного світла. Коли ви помічаєте їх, вони вже певний час тривали. Нотатки були про мене, Ге і Бога. У такому порядку. Порядок і пропорції саме такі, якими не мали бути. І бачу, що ніде не западав у той модус мислення, який ми називаємо звеличуванням. А він був би для мене найкращим. Хвала – це той чин любові, який завжди містить у собі певний елемент радості. Хвала в належному порядку. Йому, як моєму дародавцеві, їй, як дару мені хіба ми не отримуємо певне задоволення від похвали, хай ми навіть далеко від об'єкта нашого вихваляння. Я мушу робити це частіше. Я втратив насолоду, яку мав колись від Ге. Я десь далеко-далеко в долині своєї неподібності, далеко від насолоди, яку, якщо його милість безмежна, можу колись отримати від Бога. Але, вихваляючи... Я все ще можу хоч трохи радіти нею і зрештою ним. Краще, ніж нічого. Але, можливо, мені бракує того дару. Бачу, що я описав гея як меч. У певному сенсі це правда. Те саме по собі це порівняння абсолютно некоректне і вводить в оману. Я мусив його збалансувати, я мав би сказати, але також як сад, як вінок садів, огорожа меже огорож, живопліт між живоплотів, і що далі ви заходите, то таємничіша, сповненіша духмяним і родючим життям. І тоді про неї, і про кожну сотворену річ, яку прославляю, маю сказати, у певний спосіб. У свій унікальний спосіб, як і той, хто її створив. Так від саду до садівника, від меча до коваля, до того житті дайного життя і тієї краси, що творить Прекрасне. Вона в руках Божих. Це насичує новою енергією, коли думаю про неї, як про меч. Можливо, земне життя, яке я прожив із нею, було лише частиною гартування. Може, саме тепер він стискає руків'я, зважує цю нову зброю, робить неї блискавки в повітрі. Істинне єрусалимське лезо. Один момент із минулого вечора можна описати порівнянням. Інакше цього взагалі не передати мовою. Уявіть, чоловік в повній темряві. Йому здається, що він у підвалі чи глибокому підземелі, аж раптом лунає звук. Це може бути звук здалеку, гадає він. Хвилі, вітер між дерев, чи стаду корів десь за півмилі. А якщо так, це доводить, що він не в якомусь підвалі, а на волі, просто неба. Чи це може бути значно дрібніший звук, десь зовсім поруч, хтось перскає сміхом. І якщо так то зовсім поруч із ним у цій темрявий друг. У будь-якому разі – добрий звук. Добрий. Я не досить божевільний, щоб сприймати такий досвід доказом чогось. Це просто стрибок в уявну дієвість ідеї, яку я завжди теоретично визнав би. Це та ідея, що я чи будь-який смертний будь-якої миті може цілковито помилятися щодо ситуації, у якій він насправді перебуває. П'ять чуттів, невеліковно абстрактний інтелект, хаотично-вибіркова пам'ять, набір опереджень з верхніх суджень, такий численний, що я ніколи не зможу дослідити і малої частини з них, навіть ніколи не усвідомлю їх усіх. Скільки тотальної реальності може опрацювати такий механізм? Я не дертимуся вгору, якщо стерплю, ні на гладенькі пальми, ні на колючі сосни двоє дуже різних помислів, де далі сильніше тиснуть на мій розум. Один полягає в тому, що вічний ветеринар іще не вблаганніший, а можливі операції іще болісніші, аніж може наврочити найгрізніша уява. Але інший – все буде добре. Все буде гаразд. Хоч що візьми – все буде гаразд. Неважливо, що всі фотографії гені вдалі. Це не має значення, не надто, що моя пам'ять про неї недосконала. Образи на папері чи в уяві самі по собі неважливі, це просто ланки. Проведіть паралель із нескінченної вищої сфери. Завтра вранці священник дасть мені маленьку, круглу, тонку, холодну, несмачну обладку. Чи це недолік, чи це певною мірою неперевага, те, що вона не може претендувати – на найменшу подібність до того, із чим мене єднає. Мені потрібен Христос, а не те, що нагадує Його. Я хочу Ге, а не того, що на неї схоже. Справді, хороша фотографія може стати пасткою, жахіттям і перешкодою. Зображення, мушу припустити, мають свою користь, інакше б вони не були такими популярними. Немає великої різниці, чи це картини, статуї, поза чи уявні конструкції всередині нього. Проте для мене їхня небезпека більш очевидна. Зображення святого легко стають святими образами, священними, недоторканними. Моє уявлення про Бога не є божественним уявленням. Його потрібно раз у раз руйнувати. Він руйнує його сам. Він – великий іконоборець. Хіба ми не можемо сказати, що це руйнування є одним із ознак його присутності? Його втілення є того найкращим прикладом. Воно руйнує всі попередні уявлення про Месію. Хоча більшість ображені іконоборством і блаженні ті, хто ні. Але ж те саме відбувається в наших приватних молитвах. Уся реальність іконоборча. Земна кохана людина навіть у цьому житті безупинно тріумфує над вашим поверховим уявленням про неї. І вам хочеться, щоб вона це робила. Вона потрібна вам з усією її опірністю, усіма недоліками, усією її непередбачуваністю. Тобто в її стійкій і незалежній реальності. І саме це, а не зображення чи пам'ять, є тим, що ми маємо любити і далі після її смерті але це неможливо зараз уявити у цьому ракурсі ігеї всі мертві схожі на Бога у цьому розумінні любити її стало дещо схожим на любов до нього в обох випадках я маю простягнути руки любові очі любові тут не стануть у пригоді до реальності, крізь, супроти, усіх мінливих фантасмагорій моїх думок, пристрастей і домислювань. Я не маю сидіти задоволений самою цією фантасмагорією і поклонятися їй замість нього або любити її замість Ге. Не моє уявлення про Бога, а Бога. Не моє уявлення про Ге, а саму Ге. І не моє уявлення про мого сусіда, а самого сусіда. Бо хіба ми не робимо часто цю помилку щодо людей, які ще живі, які з нами в одній кімнаті? Розмовляємо і взаємодіємо не із самою людиною, а з тією картинкою, майже рефератом, який ми склали про неї у своїй свідомості. І та людина має доволі сильно відійти від цієї картини, перш ніж ми взагалі помітимо цей факт. У реальному житті – це одна з рис, яка відрізняє його від книжних романів. Слова і вчинки людей, якщо спостерігати уважно, майже ніколи не відповідають її характеру. Чи то пак тому, що ми називаємо її характером? У її руці завжди є карта, про яку ми не знали. І я переконаний, що допускаюся цієї помилки щодо інших людей лише тому, що часто бачу, як інші явно помиляються щодо мене. Хоч ми всі переконані, що добре знаємо одне одного. І увесь цей час я, певно, знову будую картковий будиночок. І якщо це так, він окотре зруйнує будівлю. Він руйнуватиме її стільки разів, скільки буде необхідно. Хіба що зрештою мене повважають безнадійним і назавжди залишать будувати картонні палаці в пеклі, вільним серед мертвих. Чи, скажімо, я просто підкочуюся знову до Бога, бо знаю, що є якась дорога до Ге, то вона пролягає через нього. Але, звісно ж, я чудово знаю, що його не можна використовувати як дорогу. Якщо ви наближаєтесь до нього не як до мети, а як до дороги, не як до цілі, а як до засобу, ви насправді геть не наближаєтесь до нього. Ось що справді хибне в усіх тих популярних картинках щасливих зустрічей на іншому березі. Не простодушні й дуже зимні образи, а той факт, що вони показують як кінець те, що ми можемо отримати лише як побічний продукт справжнього кінця. Господи, це насправді такі Твої умови? Я зможу знову зустрітися з Гелиши, якщо навчуся любити Тебе так сильно, що мені буде байдуже зустріну я її чи ні? Подумай, Господи, який вигляд це має для нас. Що люди подумали про мене, якби я сказав моїм хлопцям більше жодних ірисок? Але коли ви виростете і вам не цей рисок, ви будете мати їх скільки завгодно. Якби я знав, що бути навіки розлученим із Ге і навіки забутим неї додасть більше радощів і красив її основання, звісно, я сказав би, гайда, я готовий. Так само, якби я міг вилікувати її рак тим, що більше ніколи й не побачив би її я влаштував би все так, аби більше ніколи її не бачити. Я мусив би. Будь-яка порядна людина зробила б так. Але це зовсім інше. Це не та ситуація, у якій я перебуваю. Коли я запитую про це в Бога, Він не відповідає. Але це досить особливий різновид не відповідає. Це не ті замкнені двері. Це більше схоже на мовчазний та аж ніяк не позбавлений співчуття погляд. Наче він похитав головою на знак, не на знак відмови, а обходячи це запитання. Мовляв, мир тобі дитино, ти не зрозумієш. Чи може смертний запитувати в Бога те, на що він не має відповіді? За виграшки, як на мене. На всі безглузді запитання немає відповіді. Скільки годин у милі, жовтий квадрат чи круглий, або ні половина наших запитань, половина наших великих богословських і метафізичних проблем – саме такі. І тепер, якщо подумати, переді мною взагалі немає жодної практичної проблеми. Я знаю ті дві великі заповіді і краще буду їх дотримуватися. До Смерть Ге поклала край практичній проблемі. Поки вона була жива, я фактично міг висувати її поперед Бога. Тобто міг робити те, чого хотіла вона, замість того, що хотів Він, якщо виникала суперечність. Те, що залишилося, не та проблема, яку я спроможний розв'язати. Це лише тягар почуттів, мотивів і таке всяке. Це проблема, яку я ставлю перед собою. Я взагалі не вірю, що її переді мною поставив Бог. Утілення Боже. Возз'єднання з мертвими. Вони не можуть фігурувати в моїх думках інакше, окрім як гральні кості чи пусті бланки чеків. Моя ідея першого, якщо це можна назвати ідеєю, це величезна ризикована екстраполяція дуже небагатьох і коротких фактів досвіду тут, на землі, мабуть, не настільки цінних, як я собі гадаю, можливо, навіть меншої вартості, аніж інші, на які я не зважаю. Моя ідея другого також екстраполяція реалізація будь-якого з них, переведення в готівку будь-якого чека, либонь, рознесе на друзьки всі уявлення про обидва, а тим паче уявлення про їхній стосунок одне з одним. З одного боку – містичний союз, воскресіння тіла з іншого. Я не можу сягнути їх тіні якогось образу, формули чи бодай відчуття, яке їх поєднує. Але та реальність, яку нам дано зрозуміти, може. Реальність знову іконоборча. Небо розв'яже наші проблеми. Але, гадаю, не демонстрацію делікатного узгодження між усіма нашими очевидно суперечливими уявленнями. Усі ті наші уявлення проваляться геть, як ґрунт під ногами. Ми побачимо, що жодної проблеми ніколи не існувало. І вже не перше те враження, яке я не можу описати інакше, окрім як сказати, що воно схоже на звук пирскання з осміху в темряві. Таке відчуття, що якась приголомшова і миротворча простота є справжньою відповіддю. Нерідко заведено вважати, що наші мертві бачать нас. І ми припускаємо, розумно чи ні, що якщо вони бачать нас, то бачать ясніше, ніж раніше. Чи бачать ге тепер так чітко, скільки піни і лакування було в тому, що вона називала, і я називаю, моїм коханням. Хай буде так. Придивись, як найкраще, Люба, я б не ховався. Навіть якби мав змогу. Ми не ідеалізували одне одного. Ми намагалися не мати таємниць одне від одного. Ти вже знала більшість трухлих місць у мені. Якщо ж зараз ти бачиш щось гірше, я зможу це витримати. І ти також. Дорікати, пояснювати, кипкувати, пробачати. Бо це одне із чудес кохання. Вона, воно дає обом але жінці либонь особливо здатність бачити крізь власну зачарованість і водночас не розчаровуватися. Бачити певною мірою як Бог. Його любов і його знання не відділені ні одне від одного, ні від нього. Ми майже можемо сказати, що він бачить, бо любить. А отже любить попри все, що бачить. Інколи Господи виникає спокуса сказати. Якби ти хотів, щоб ми поводилися ті польові лілеї, ти міг би створити для нас уклад більш схожий на їхній. Але це, припускаю, лише твій грандіозний експеримент. Або ні, не експеримент, адже тобі не потрібно нічого з'ясовувати. Радше твій грандіозний проєкт. Щоби створити організм, який також є духом, створити цей жахливий оксюморон – духовну тварину. Взяти бідного примата, звіра з нервовими закінченнями по всьому тілу, істоту зі шлунком, який бажає наповнення, плодливу тварину, що прагне собі пари, і сказати «А тепер порайся з цим, ставай Богом». Я написав кілька зошитів тому, що навіть якби отримав те, що здавалося б запевненням присутності Г, я не повірив би. Легше сказати, ніж зробити. Навіть зараз, хоча я не сприйматиму нічого такого за доказ. Та якість досвіду з минулого вечора, не те, що він доводить, а те, чим він був, робить його вартим уваги. Він був неймовірно беземоційним. Лише враження, що її розум на мить постав перед моїм. Саме розум, а не душа, як то ми зазвичай схильні думати про душу. Безумовно, це протилежне до того, що називають душевним, зовсім не схоже на захоплене воз'єднання закоханих. Значно більше схоже на те, як отримати від неї телефонний дзвінок чи телеграму щодо якоїсь практичної домовленості. Не те, щоб було якесь повідомлення. Просто розум і увага. Без радості, без печалі, навіть без любові в нашому звичному розумінні. Без нелюбові. Я ніколи в жодному настрої не уявляв мертвих такими. Ну, такими діловими. А проте там була якась виняткова життєрадісна інтимність. Інтимність, що взагалі не проціджена крізь почуття, чи емоції. Якщо це була відрижка моєї підсвідомості, то моя підсвідомість мусить бути значно цікавішою, аніж та глибина, на очікування якої мене наштовхували психологи. У будь-якому разі вона безсумнівно не така примітивна, як моя свідомість. Звідки б це не прийшло, воно зробило в моєму розумі щось на кшталт весняного прибирання. Мертві можуть бути такими. Чистими розумами. Якийсь грецький філософ не здивувався б такому досвіду, як мій. Він очікував, що якщо після смерті з нас щось і залишається, то це саме це. Досі такі уявлення завжди здавались мені дуже безнадійними та лячними. Відсутність емоцій відштовхувала мене. Але в цьому контакті, реальному чи гаданому, не сталося нічого подібного. Мені не потрібні були емоції. Близькість була цілковитою, пронизливо-підбадьорливою і такою ж відновлюваною, без них. Чи може ця близькість бути самою любов'ю? Завжди в цьому житті супроводжуваною емоціями не тому, що вона сама по собі є емоцією, чи потребує супутньої емоції, а тому, що наші тваринні душі, наші нервові системи і наша уява мають реагувати на неї саме в такий спосіб. Якщо так, скількох упередження має позбутися? Суспільство, товариство чистих розумів не було б холодним, сірим і незатишним. А з іншого боку, воно не було б схожим на те, що люди зазвичай мають на увазі, коли вживають такі слова як «духовне», «містичне» чи «святе». Якби я бодай побіжно роззирнувся, це було б мені майже лячно вжити ті прикметники, які довелося б використовувати. Жваве, радісне, піднесене, кмітливе, ревне, недрімливе, понад усе цілісне, абсолютно надійне, непохитне, без жодної дурні серед мертвих. Коли я кажу розум, я залучаю сюди і волю. Уважність це акт волі. Розум у дії є волею par excellence. Схоже те, з чим мені довелося зустрітися, було сповнене рішучості. Одного разу, вже дуже близько перед кінцем, я сказав: "Якщо ти можеш, якщо це дозволено, приходь до мене, коли я теж буду на смертному одрі. Дозволено, сказала вона. Раї завдасть собі чимало клопоту, стримуючи мене, а щодо пекла я рознесу його на шматки. Вона розуміла, що говорить певною міфологічною мовою, навіть з елементом комізму в ній. У її очах був блиск, а ще сльоза, але не було ні мифічності, ні жартівливості в тій глибші за будь-яке почуття волі, що палала крізь неї. Але я не маю заступати надто далеко, бо почав дещо гірше розуміти, що таке чистий розум. Існує також, щоб це не означало воскресіння тіла, непіддатливе нашому розумінні, можливо, найкраще те, що зрозуміли нам найменше. Хіба колись люди не сперечалися, остаточне бачення Бога – це більш акт розуму чи любові? Либонь – це ще одне з тих безглуздих питань. Якби то гидко було, якби ми могли відкликати назад мертвих. Вона сказала не мені, а капелану. Я в мирі з Богом. Вона всміхнулася, але не мені. «Поесі торно аль етерна фонтана». Потім вона повернулася до вічного джерела.